Capitolul 9. Bătălia de îndată ce au luat hotărârea, prietenii Mirelei din pădure au și pornit înspre văgăuna fără fund. Spre a nu fi văzuți ei, au cerut sprijin de la cârtițe. Acestea s-au strecurat pe nesimțite, săpând adevărate tuneluri pe supământ, chiar în preajma văgăunei fără fund. Aceste tuneluri au trebuit lărgite astfel ca prin ele să se poată strecura iepurii și ariciul, care acum, văzând entuziasmul general, curajul tuturor, pierduse orice teamă și se hotărâse să ia și el parte la această cutezătoare acțiune. În sfârșit au ajuns la ascunzătoarea în care se afla cartea cu scoarțele de aur. Unul câte unul, animalele mici s-au strecurat prin tunel, iar cele mari, cerbi și bursuci, au scoborât cu mare băgare de seamă râpele ce duceau spre văgăuna fără fund. Dar când să ia cartea, bufnițele care o păzeau au început să țipe lugubru, dând alarma. Vrăjitoarea area lipsea, fiind dusă ca să mai pună la cale atâtea rele îndeletnicirea ei de căpetenie. Ea putea pleca fără grijă ce avea jivinele ei devotate care știau să lupte ca și cei mai dibaci ostași, dar nici prietenii Mirelei nu s-au lăsat mai prejos, veniseră toți înarmați până în dinți. Și s-a încins o bătălie pe viață și pe moarte între prietenii Mirelei veniți pentru o cauză dreaptă și jivinele vrăjitoarei, apărătoare ale furtișagului. Zgomot de bătălie, zgomot de săbi și răpăituri de gloanțe fac să răsune împrejurimile. Se aud strigătele iepurașilor. Pe ei, bursucilor, și voi, aricilor, înainte să biruim jivinele, pe ei că îi vom învinge. Se aud de asemenea gemetele răniților, ce se vaită. Ah, mor, oh, oh! Nu se putea ști cine va învinge, dreptatea sau furtișagul. Și tocmai când era bătălia mai întoi, iată apare deodată creața zânelor cu cei patru porumbei. Ea face un semn cu bagheta ei magică și toate jivinele vrăjitoarei cad la pământa amorțite. Vietățile pădurii, prietenele Mirelei dau chiot de biruință. Ura! Ura! I-am învins! Ura! Cu ajutorul înălțimii sale, creasa zânelor! Ura! Trăiască creasa zânelor! Ura! Creasa zânelor ia cartea din ascunzătoare și poruncește celor patru porumbei. Duceți în grabă Mirelei cartea. De azi înainte, vrăjitoarea cea rea nu mai are nicio putere asupra Mirelei și, adresându-se către prietenii Mirelei, ea le spune. Unirea și recunoștința voastră, vietăța ale pădurii, prietenei Mirelei, au spulberat vraja pentru totdeauna. Fericiți, prietenii Mirelei strigă cu recunoștință. Trăiască prea mărita crea a zânelor, o a celor buni. Trăiască prea puternică, mult slăvit, a crea a zânelor. URA! În acest timp, porumbeii pornesc în zbor lin, înspre căsuța din pădure, purtând cartea pe aripile lor. Acum porumbeii au sosit la Mirela, dându-i cartea. La vederea ei, fericirea Mirelei nu mai cunoaște margini. Se uită la carte, o strânge la piept, izbucnește în plâns de bucurie, apoi oftează adânc. Din nou strânge la piept cartea, o sărută cu drag și optind. Cartea mea, carte scumpă, te am din nou aici, în mâinile mele. Așadar, creasa zânelor nu m-a părăsit cu totul. În acest timp, doctorul Liviu mergea îngândurat înspre casa pădurarului. Se întreba cum să procedeze ca să regăsească acea carte a Mirelei, așa cum îi promisese, dar nu vedea nicio cale de reușită. Își dăduse imediat cuvântul din toată inima, dar o făcuse mai ales ca să o liniștească pe Mirela și în speranța că va reuși să descopere ascunzătoarea în care vrăjitoarea pitise prețioasa carte. Era tare mâhnit și tulburat bietul doctor. Unde se afla oare acea văgăună fără fund, păzită de jivinele vrăjitoarei? Cum să o descopere el când nimeni nu știa unde se afla acea văgăună și nici n-auziseră vreodată de ea? Încotro să pornească, încotro să o caute. Gândurile acestea îl torturau. Ce va zice Mirela? Ce va gândi ea despre dânsul dacă nu-i va putea regăsi cartea? Gândurile acestea îl frământau, se simțea parcă vinovat. Cum va reuși oare să se țină de cuvânt? Și iată că la ușa căsuței pădurarului, Viorica voioasă îl întâmpină, spunându-i vestea cea mare. Domnule doctor, Mirela și-a recăpătat cartea, e fericită și se simtea mult mai bine. Ce veste minunată îmi dai, Viorica, zise doctorul și nerăbdător, se repede în camera bolnavei. Dar, o, oh, ce neașteptată bucurie! Mirela nu mai zăcea acum în pat, gemând grav bolnavă ca de obicei. Ea se sculase din pat, se îmbrăcase, își pieptănase părul ei de aur, așezându-și-l o cunună pe cap. Stătea în fotoliu, iar chipul ei frumos strălucea de fericire. Și de cum îl văzu, Mirela îi împărtăși doctorului minunea vârșită de creasa zânelor. Tânărul doctor Liviu nu mai a avut răbdare să lase să mai treacă încă o zi fără să-i mărturisească Mirelei dragostea ce i-o purta dintotdeauna. Și cu glas blând, el îi mărturisei cu infinită duioșie privind-o adânc în ochi. Mirela, te iubesc mult, ne spus de mult dintotdeauna. Acum ești fericită, ai cartea, te rog să hotărăști data căsătoriei noastre. Mirela îmbușorată brusc la față, îi răspunse în șoaptă. Bănuiam și eu, scumpeliviu, Liviu că mă iubești dintotdeauna. Am simțit că atât de nemărginit devotament ce mi-ai dovedit îngrijindu-mă cu neclintire zi de zi, numai dragostea al poate stăpâni timp atât de îndelungat. Mirelată cu o clipă, apoi zise: Data căsătoriei noastre va fi aceea pe care o vei hotărî tu, și mă voi devota și eu, ție, pentru tot restul vieții mele. Dar doctorul Liviu o întrerupse. Nu, Mirela, nu mie trebuie să mi te devotezi, ci glasului tău de aur. Te voi ajuta din răsputer să-ți termini studiile de canto, să devii o mare cântăreață așa cum a dorit-o cu ardoare măicuța ta, de neuitat.